Escu, adaptare radiofonică după piesa lui Tudor Mușatescu București 1930 Arivismul politic e în plină înflorire și lipsa de scrupule parlamentare unitate de măsură o, Să nu ne închipuim totuși că cinismul ar fi înlocuit pe de-a pasiunea convingerilor Ciocnirile de idei în jurul faimosului cașcaval politic au loc nu numai pe băncile parlamentului, ci se continuă uneori chiar în sânul familiilor distinșilor parlamentari. Iată de exemplu, în casa domnului Decebal Necșulescu, de profesie transfug politic și deputat cu orice timp, se dă o importantă luptă de principii. Domnia sa, urmărind cu metodă și perseverență ispititorul ideal al scaunului de deputat, a făcut o abilă manevră politică și a părăsit strategic ultimul partid, al câtelea nu o să se știe niciodată. Dar asta e prea mult pentru socrul domnului Decebal Necșules. Domnia sa a hotărât să nu-l mai urmeze în acest cadril politic. Nu! De asta dată, venerabilul domn Langadam, cel mai faimos stâlp de cafene al Bucureștiului, nu mai împărtășește proaspetele și prea avansatele convingeri ale fantezistului sau generei. Domnia sa rămâne la ultimele convingeri politice, cele de luna trecută. Această divergență familiară i-ar crea însă o situație intolerabilă deputatului candidat. Scandalul iar periclita poate situația politică. De aceea, în momentul de față între domnul Decebal și domnul Langada, se duce o, o aprigă și principială discuție. Așa, așa, domnule socrâniu, fiindcă văd că prin metafore nu ne înțelegem, să le spunem lucrurilor pe numele lor de botez. Mă rog, așa. liber băiete. Ah. Dumneata reprezintă o clasă socială în ultimă generație. Cafeneaua. Uite ce Nu, nu, nu, nu, pardon că eu vorbesc, eu vorbesc. Mă rog, așa. Ești exponentul tipic al unui exemplar social pe cale de dispariție. Cioclovina. Nu e când am terminat. Faci parte dintr-o categorie de privilegiați care au băut destul sângele acestei țări. Eu n-am băut în viața mea decât șvarț da. și te poftesc să nu nu-i Da, da, șvarț, dar șvarț făcut din sudoarea poporului. Ceasul marilor prefaceri sociale se apropie. Nu simți că ați început să vă descompuneți? Cine bojă? Eu? Dumneata? Dumneata și toți cei la fel cu dumneata. Eu uite. Privește-te în oglindă, vei vedea că ești mai rău decât umbra lui Hamlet. Eu? Da. De ce? Um, pentru că în ăla nu era putre decât ceva Pe câtă vreme în e putre tot <cute> Când spui eu că ești demagog <cute> Demagog? Eu? Mă rog, ce înseamnă demagog? Clânțău Asta înseamnă Adică? Adică adică un om care dintr-un flac de cutare și cutare Face ditai cutare și cutare Știi unde ar trebui să te trimit eu acum? He, la cap hmm. unde ai putea să vă trimiți! La ateliere, domnule, la furnale, la mine, în porturi, ca să înveți și aia muncă, suferință, mizerie. Și pe urmă să să vorbești de demagogie. Noi aceștia demagogii, cum ne numiți voi stâlpi de cafenea și arcade de club, nu suntem altceva. Decât gurile prin care poporul își țipă durerea înnăbușită. Lasă că-ți știu eu obiceiul. Cum ți se pare că e rost să pui mâna pe un scaun de deputat? Cum îți schimb convingile politice? Uite, poveste Pune și cravata ți-ai schimbat-o, nu? Mm. Da? <laughs> da, da. cât ești de naiv. Păi, merda-ți închipui că a face politică înseamnă a mucezi în cadrele unui partid oarecare? <laughs> Dar politica e ca moda, domnule socră meu. Evoluează, se schimbă, se preface Și după cum modei ești fidel schimbând-o Tot așa și fidelitatea în politică Nu e decât o nesfârșită serie de adultere De aceea, adevăratul om politic Trebuie să fie numai amantul unei convingeri Și niciodată bărbatul ei <laughs> Bazme! Așadar, rezultatul nu poate fi decât unul Să te înscrii la socialiști alături de mine Eu, da! Jamei de la vii! Ja. Nu mă exclu dublule, nu! Te scrii, te Ai înțeles? Ja. Nu, nu și nu! Vorbești ca la cafenea, degeaba. Pardon, da. la cafenea nu vorbesc degeaba. Mm -hmm. Plătesc ca să vorbesc. Adică plătesc eu, cu leafa pe care de trei ani de când sunt ginerile dumitale ți-o servesc regulat, pentru ca să poți ora zilnic contravederilor mele politice și planurilor mele de viitor. Păi, nu mai făcut tu liberal când eu eram conservator? Da! Pentru că interesele statului cereau ca familia mea în acel moment să fie liberală. Păi, da, țărărist, de ce mai făcut când eu eram averscat? Pentru că din toată țara asta nu era să fim numai noi în opoziție, când atâția erau la putere. Da, da. dar vezi că tu ți-ai schimbat partidele și eu m-am făcut de râs. Aia -i. Nu mai pot să-ți scot o vorbă. Nici la caveria, nici la club, nicăieri. O viață întreagă cât a fost conservator, toată lumea nu mi-a spus decât Coane Iorgule. Acum, de când a intrat dumneata în familie și mai se zăpăce cu noile curente politice, când îmi zice lumea, șobolan, când fripturist, când tehnician, când cutare și cutare, până o să odată de sărite, și o să le dau tuturor acum în, în cap ca să-și aduc aminte că mă cheamă Iorgul Andada, de profesie mare proprietar expropiat. Fost! fost mare proprietar expropiat, fiindcă în prezent unica dumitale profesiune de la care mai ai vreun venit, sunt eu. De aceea trebuie să-ți menajezi această sursă de venituri. Nu mă fac socialist, ah. băblălei! Da. Scur! Înțelegi? Și cu toate astea, începând chiar de astăzi, yeah. cafenelele și cluburile da. au să te audă proslăvind noua orientare politică a ginerului dumitale. Mm -hmm. Aia e! Aia Adică nu e... Nu... Nu, nu mă fac socialist, scurci, comprizător! Nu mă fac! Și totuși, astăzi seara, e să merg la balul muncii, pentru ca poporul să mă vadă în mijlocul lui, alături de Amelie și de dumneata, Aha. și să-și dea seama că în familia mea diferențele de clasă au dispărut. Da? Acum, pricep de te ținți atât de mult să te faci socialist? Precep, eh. dar refuz! Bine, ai... Te încunoștințez că din acest moment îți reduc leafa cu... pentru moment cu 100%. E bine, domnule, află că n-am nevoie de leafa domitare și că decât să mă fac socialist, mai bine mă apuc de muncă. Am două mâini. mă voi hrăni cu ele, am să învăț, văd, ai și la revedere. Hmm. Auzi, domnule, ce-i încăpățânat și totuși am nevoie de el că e capabil să umple ca fenelele cu cine știe ce vorbe. Cum a plecat, papa, așa de supărat, va? Iar v a șertat! Dacă e încăpățânat și refuză, hmm? i-am tăiat leafa ca să-l pedersesc. N-ai știut tu cum să-l iei. Povr, Am încercat în toate felurile. În orice caz nu poți să-l lași fără un ban în buzunar. Și gata. Amelie, eu nu iau lucrurile astea în glumă da, și, și nici eu nu pot să le iau în serios eh, Discursul de gata? Mm, mi se pare că avem puțină emoție Emoție Parcă e primul discurs pe care îl țin la un congres politic Nu uita că sunt fiul lui Spirache Nexulescu care a rămas celebr în istoria politică a țării prin unicul discurs pe care l-a ținut în viață. La cât trebuie să fii la congres? Peste o jumătate de ceas. Conașule, da. a venit fratele dumneavoastră. Ce vrea, spune că nu sunt acasă. I-aș spune eu, Conașule, dar nu pot. De ce? Sunt adventistă, Conașule, și noi nu mințim. <laughs> Bine, poftește-l pe Traianana. <laughs> Dragă, te rog da? să dai afară imediat și să angajezi alte servitoare. Ce? Ortodoxă, catolică, inocentistă, cum o fi. Numai să știe, să și mintă. Că la mine e casă de om politic, dragă, Așa. nu de profet. ne cum ne zic? Că... deranjez? Nu, nu, mai ai eu sunt foarte grăbit, te previn. Nu te rețin mult. Atunci, muntă. Atunci, Orovar, și succes. La revedere cu toate. Vă las în plină istorie. Traia ce de ce n să spun decât un singur cuvânt, mă așel. Da, da, îl da, știu. Unul singur, dar la plural. Bani. Nu. No. Un gir. via același lucru citit de-andoaselea. Nu dau. M-am tămăduit de autografe. Nu mai dau autografe. Nu sunt artist de film. E vorba de o 10.000 de lei. Nu dau, domnule, nu dau. Ce, Auzi. Ce contează 10.000 de lei la tine? Un fleac. Da. Hm. Pentru ce îți trebuie bani? Parcă eu nu știu. Să-i joci la curse toată ziua stai la hipodrom. Dacă faci serviciul acesta am să fac propagandă pentru tine. La, la. Tot hipodromul o să te voteze. N-am nevoie de voturile caie. Nu nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu e să mai insiști. La revedere că trebuie să plec, am treaba. Nu vrei să-mi dai? Nu! Bine, hai să mi-o plătești scump, ți-e de minte? Arivisturile, Demagogul oh. El și mai le-a din casa mea, de cava, lichea, excropule! Auzi, domnule. 10.000. Parcă-i prăsilă de, ah, ah. Parcă de bani la mine. A, ah, oșurășei! Ah, ah, ah. <gătă> Ce plăcere! Duduianina... Dar ce? M-a enervat puțin măgarul la de frate-meu. Am să-ți comunic serioase cu privire la congresul la care trebuie să fii peste un sfer de oră. Da. Vin de la clubul vostru. Am informații siguri că ți se pregătește o primire ostilă. De către cine? De către unii din membrii comitetului care nu văd cu ochii buni intrarea ta în partid. Uh -huh. Nu știu cine a bătut toba prin cafenele și cluburi, că înscrirea ta la ei e numai trambulina de pe care vrei să sar mai repede în Parlament. A, ăsta trebuie să fie socră rabla de socră -miu. El sau altul nu are nicio importanță. Faptul există. S-au aflat și sumele de bani pe care le-ai dat. Hmm. Cine ne-a aflat? Cum cine? Adversare. Și... Cine e șeful răzvrătiților? Marinescu, talpă, cine să fie. Talpă? Talpă. Și cât cere ca să-și să de la mm -hmm. Nu știu. Mult, mult, în orice caz. Și ăsta nu lasă nimic. Umble numai cu prețuri fixe. Totuși, tu stai la tine niște bani pentru orice eventualitate. În banc note mai mărișoare. Da. Eh, și acum te las. Du-te să nu întârzi prea mult. Nu, nu, nu, Nina. Nina, mai stai. Nu mai o clipă. Tu știi mai bine ca oricine ce importanță are ziua de astăzi pentru mine. E bine, înainte de a mă arunca în luptă, vreau să-ți spun o întrebare. Care? Mm, Cât ai de gând să mai mă fie nu. Oh. <laughs> am spus. Până în ziua în care mă voi decide. lasă-mă, lasă-mă să măcar să te însărut. Nu, nu, nu de rusi. Nu, la revedere. Mă duc puțină recunoaștere și pe la Ministerul de Interne. <tus> După ce domnul Decebal Necșulescu se examină prelung și cu satisfacție în oglindă, se îndreptă plin de speranțe spre congres. Ha, ha, ha, în același timp, pe peronul gării de nord de barca, într-un cortegiu de hamal și geamantane, doamna miza general Stamatescu, sora lui Decebal, însoțită de soțul ei generalo și de fiul lor, Junele Platon. Familia Stamatescu vene la București în vizită la soții Nexulescu. Amelie îi întâmpină în salonul unde tocmai se întreținea cu avocatul Damian, soțul Ninei, care venise să-l felicite în lipsă pe Decebal pentru succesul pe care incontestabil îl va avea la congres și... Deodată, profitând de absența soțului, se exprime soții aceeași veche și culpabilă admirație Odată cu apariția în salon la familiei Stamatescu, discuția generală se concentră în jurul admirabilor talente politice ale domnului Decebal Necșulescu Când deodată a apărut domnul Angada eee! Generala, la... oh, ia un moment! Oh, ce surprize! Ce surprize! Gere, oh! Mon general! Hey, mei, da Ma, parol de lor, parca ați dat cu bobi! No. Eh, astăzi o să avem cu tare și cu tare, Fabi. O să avem cu tare și cu tare? Sí, sí, eh, viu de la congres! Deci e extraordinar! Nu mai spuneți că... Nu spuneam eu! iarăși după deputăție și probabil că de data asta a nimerit -o. Nu, bă, Nu știu cine i-a făcut discursul, dar e extraordinar! Am venit acasă mai înainte ca să pregătim o primire triunfavă! Si, da, congresiștii l-au primit bine! O, oh, ura! Aplaud, ovazii! Cu tare și cu tare! Ah, Fluierături! tot. cu flui nu, no, e vorba, bine! Entuziasm, frate! De la primele cuvinte a început să ne cucerească. Ce-a de-aia? M-a pe mine! Te-a văzut că erai acolo? Da, te crede! Să dai ordine, să pună mai multe dacă la la masă. Poate vine și cu câțiva flordași și flori. E, trebuie să primim cu vlor. Să rău. ne împărțim atribuția. Da, da, da. Așa. Ia. Eu mă ofer să mă ocup cu vinul. Am unde-s de la pifliță. să ți să le caut și nu sunt unde le-am pus. Hai, hai. Papa, pe tine te rog să te ocup de aperitive. Telefonează tu la băcănii. Eu îți ajut Vina. la sufrageri, da? Uh, și, și eu, dacă pot fi dăvânt folos, vă stau la dispoziție. Ei, odihnește-te, mamă scumpă, că ești obosit de pe drum, că iarăși o să adormi odată cu găine. Ana! Ana, Ana. Uh, pune mâna, te rog. Așa, așa. Uh, cât suntem, frate, cu toții? Noi doi, da, noi uh, voi doi. trei, cinci. Uh, papa? Șapte? Ei, nu, papa, șase, nu mă încurca. Așa, parlo, parlo, parlo. Uh, Nina și bebe, opt. Așa. Da, da ei poftin, da. suntem treisprezece la masă. Da. Dragă, parcă un fel. De câte ori sunt safir la masă, trebuie să fie trebuie. Bine, Ana, pune 12 dacă nu! urmește. Așa, Și spune lui Manole să tai trandafiri și să-i puie în vase. Papa, nu stat de băcănie, auzi? Trebuie și puțină muzică, nu? telefonul, trebuie să găsim noi un marș printre părcea. Vă găsesc eu, că și marșul, slavă Domnului, am Și cum au venit? Tac, ei dau drumul. Să nu zic că stau degeaba Cât toată lumea muncește. Cristalent. Alo. Alo. La Govir. Să te rog pe domnul ili. Tu ești Ilie? Aici Ai l-am dragă, bon dragă. Bonjour dragă, bun la Te rog să mi-trimis repede de acasă 2 kg negre moi. 5 ah? cutii omar. Două kilograme de uncări? Şi bicacmonaţele, Eu zic să nu scoţi argintăria ce ai... până a mili, politici La misiile politice dispar că... întotdeauna În Mai ales dacă zici că acum ai ieșit din cuptor? Oh, un, un purjel la tavă face minună! <gânt> Şi copţuri, L-am găsit, marşă <gă regimentului unul geniu, ăsta trebuie să fie pentru casă de-asta. Ia să-l punem, să punem să vedem ce fel sună. Şampanii numai 25 de cistă, Nu, no, nu e nută dragă, e o masă intimă. Ce? N-audi! n, -aud. n -aud. De o, o prește general, dragă, că nu mai cere nimic. Mero, stai! Ei. da, da, sigur, Trei la codul lui ingineri, meu. Așa, dragă, așa, mersi, mersi să trăiești, dar repede de tot. <laughs> mă, ce te știam afară de socialist, <laughs> mi-a povestit tota din ora <laughs> Și cu toate astea, singurul partid e, care. E, e, nu e fi vrând acum să-mi faci apologia socialismului. nu admit, dumneata, boier din tată în fiu. Da, da, eu, eu. Și știi de ce te miști? Fiindcă nu-ți dai o steneală să înțelegi. Ce să înțeleg? Cum stă chestia, domnule? Cu tare și cu, cu tare? Aha. Ai fost la Nu. La furnale, nu. în mine, nu. în porturi nu. În cutare și cutare N-ai fost Du-te și -ai să vezi ce ea aia suferiți și cutare și cutare e. Nu vezi că ați început să putreziți Ca Danemarca cu Shakespeare cu tot Te văzui și demagog e bine, noi i ăștia Cum Cum ne numiți dumneavoastră Cafeenele de calapere De cal... A, așa, calapere de cafenea Și e. ganguri de club nu suntem altceva decât gurile prin care cutare și cutare își țipă, vă înțelegi scopul, căci trebuie să-i ajutăm, căci dacă nu, e aia! Ui, nene, de acolo, letar, ea, tu își țipă durerea că în lumea. Ei, ce mă privești? Eu am aflat. E, și imediat ți-ai pus gura la dispoziție. Yes. Yes. Brava, cu Iorgule, și la mai mare. Yes, yes, yes. Te-ai și o parlă. Yes. Yes. Yes. Ia, uitați-vă ce a aranjat florile. Ah, Când nimic nu se face până nu pui e, singură mâna. Se... Papa, ai telefonat? Totul e în regulă. Ei, bravo! Ah. A venit? A venit? A venit? A venit? Ah. În două mașini! Da, fim 13 la masă! Nu, să... ei, veniți! la la pe brațe, pe sus! Haideți, hai, hai ieși, înainte cu rare! La... Fi gata cu mașul, generale! Sunt gata la datorie! La conținut! Chetul ăsta de flor să-i ofer, umar! Gata, gata, gata, gata, gata, vin! Ateți te cu când la URA! URA! URA! URA! URA! URA! parcă și un doctor printre ei! Dar aia cu care au venit nu-i mașina salvare. Cu turbanul ăla la cap parcă e invalid de război! URA! Nu vezi că e natură moartă? Dumnezeule! A Ce s-a întâmplat? Dumnezeule! L-au asasinat! Oprește, de generală! general! Dai, ce? Ce s-a întâmplat, doctori? Nu vă liniștiți, Nu e nimic! Absolut nimic! E, nu-i nimic, e nimic. Dar ce i s-a întâmplat? Eu văd că e murd. L-au împușcat? Nu, Doamne, nu mai l-au bătut. Câțiva derbedei. O uh. agresiune mărșăvă a oligarhiei și, din nefericire, neizbuti. a fost prins și... Ah, -a. Păi, el e obișnuit cu bătaia de mic. Doctor, spune spunem, te rog, adevăr. Repet, doamnă, că nu-i nimic. puțină spaimă și câteva zgărieturi. Dar de ce tace? Când tace, el sem rău. L-au fi plesnit peste gură. A fost lovit prin surprindere și când să-și dea seama ce se întâmplă, cum era și firesc, a leșinat. Dar în câteva minute însă-și va deveni complet. De Nu ai vorbit tot timpul, mașină. De ce Misiunea mea, cred că s-a terminat. Acum e acasă, în afara de orice pericol. Mulțumesc. Sărbuna, Și vă rog să fiți liniștite. Amonarea? Amonarea, ia să vă salut. Îți mulțumesc, doctori. Și-a revenit. Dăm voie să-ți trâng mâna. La revedere, domnule la revedere și nici o grijă. Da. Dragii mei, am stropit cu sânge cea mai frumoasă zi din viața mea. Eh. s au spart capul? Nu mi-a curs din nas. Uh, dar de ce te-au bătut? Cine? Ah! Tu ești Miza. Sărioara mea dragă. Da, și eu. Da. da, când ați venit? Și să nimeriți tocmai într-o clipă ca... Uite, am venit să facem o vizită cu generalul cu Platon al nostru. Mi s-a părut că vă este dor de noi. Da. Și-am venit adineauri și noi cu trenul. Mai de capul meu ce deloc de ce bal De ce o fi trebuit să te bată? Cum de ce? Ca să mă suprime! Da, ca să mă scoată din luptă! A, dar acum sunt mai îndrăjit ca niciodată! Țineți minte, vorba mea! De azi înainte, socialismul începe să trăiască cu adevărat! Da. Nu te-au bătut socialiștii? Dar de, de unde? Ei m-au primit cu entuziasm, cu elan, cu frenezie. M-a bătut guvernul, domnule, oh. cu bătăuși plătit special pentru asta. Ce are guvernul cu tine? Ha -ha. A simțit că intrarea mea în luptă pe față e o lovitură mortală pentru el. Și atunci a decis să mă trimită pe lumea cealaltă. Oh. Oh. Nu era mai bine pe vremea tătii, plăteai și te alegeași. Conașule, a venit un comisar, vrea să vorbească numai decât cu dumneavoastră. Da, lăsați-mă singur, vă rog, să vedem ce vrea. Trebuie să fie pentru anchetă. Numai să nu te obosești, dragul meu. Un om ca mine... Nu obosește niciodată. Vezi, bărbate, Bă, tut și tot nu obosește. Ah, Fericită, femeie, trebuie să fii draga meli. Ai, platon! Da, De ce nu vrei să rămân cu tine? <coughs> nu, nu, nu, nu. Nu, <coughs> mulțumesc. Uceți-vă la masă, viu și eu nu mai deget. Stiți! Am să vă salut. Um, ce este? Sunt comisarul de la circa în care s-a în congresul. Am venit la dumneavoastră spre a vă aduce la cunoștință că cei doi indivizi care au săvârșit odiosul atentat împotriva dumneavoastră, cu toate presiunile pe care le-am făcut asupra lor, refuză să facă vreo declarație. Declarându-ne că nu voie să ne declare adevărul decât în fața dumneavoastră singur. Drept care, stind că vă găsiți în stare imobiliară în pat, i am adus aici rugându-vă să binevoiți a dispune. Să nu fie un truc pentru ca odată, în fața mea, să să încerceți din nou să mă suprime. Să trăiți! Imposibil! I-aduc în fața mea legati! Păi gardienii, să păzească Așa. Nu că mi-e frică pentru mine, nu. Dar viața mea nu mi-i mai aparține. Ia țării! Și nu am dreptul să-i o iau. Nu să pe garanția anumite le primesc. Vă rog să aveți toată încrederea. Eu l-am prins și pe tata moșu. Atunci să vi. Apropo, ca măsură de prevedere, da. lasă-mi, te rog, revolverul dumitane. Cu plăcere. Puteți să și tragiți că nu i încărcat. îți așa ca pardon, bibelou. Haide! Haide! Haide! Haide! Haide. Haide ale pe fereastră. Îl așeam aici, domne comisar. da. Dar da. voi gardien, treceți pe la ușă. Așa. Unul colo, unul în vincolo. Unu aici păzește eu. Domnule Lexulescu, când aveți nevoie de mine, vă rog să sunați o dată lung. Eu aștept sub sonerie. Hmm. Așadar, Dumneavoastră sunteți criminali. Da, noi suntem să trăiți. Și de ce vreau să mă omorâți? Ce v-am făcut eu, dumneavoastră? Cu dumneavoastră, noi n-am avut nimic. A fost o eroare din greșeală. Noi am avut ordin să batem pe autul și am greșit adresa. Ne-a -ne păcălit un smack. De la cine ați avut ordin? De la oamenii noștri. Da. Și pe cine ți-a avut ordin să bateți în locul meu? Păi am vrut să batem pe ăsta, bă, pe domnul Marinescu Talpă. A, și cum nu-l cunoșteam bine la figură, am rugat pe un șmecher să mi arate care-i dumneavoastră. Eh. Și așa că. Da, da. Și așa că, când a fost la o adică, ne-a arătat pe dumneavoastră. Așa că noi ne-am făcut datoria în cunoștință față de dumneavoastră, de în greșeală, care nici n-am avut nimic cu persoana dumneavoastră. Da, și de aceea am spus la politică degeaba ne bate. Că noi nu vrem să spunem adevărul decât față de dumneavoastră. Precum ca să știți că noi n-avem nicio pretenție de la dumneavoastră. Da, no, așa greșit, să greșit. Greșala e de la Dumnezeu. A, dacă îl băteam pe el de trebuia, A. da, atunci eram vinovați. Dar așa, de ce să ne bată pe noi pentru o greșeală? Da, îl da. cunoașteți pe individul care va induce indus în eroare? A. Știiți, a venit un domn, zice că e fratele dumneavoastră, pui să-i dau voie să intre. Da, lui poți să-i dai drum. Știiți! ofteți Ce mai știi ceva, Mă zic că ce s-a întâmplat? Uite, tama la Apon s-a prezentat! Noroc n-are! De cum? Cine-i dumnealui? Ești mai chiar cu coneacul. Da, e, e băia bun, sărașul. te a venit să se predea de bunăvoie ca complice. Cum? Omul ăsta este individul care m-a arătat pe mine în locul lui cu Talpă? Uitați-vă bine la el! Păi ce, avem orbu găinilor? Spune șeful singur că nu crede. De unde? Cunoști pe oamenii ăștia traiane. De unde să-i cunosc? Noi am văzut în viața mea. De ce vor? Ce vrem? Să spui adevărul! Asta vrem! Adică pe noi de ce să ne umbli cu cucuie la poliție și pe tine nu? N-am lucrat cu toții. Acum să împărțim câștigul. Da și mă, el a zis că n-are nicio pretenție la parte. Probabil că mă confundă cu cineva. Cine te confundă, mă, noi? Noi dovedim P că spunem adevărul. Dovediți! Ia! Ia poftiți dumneavoastră să vă suflăm în gură cu toții. Să vedeți că vin la fel la că doar dintr-o sticlă, băut cu toții. și nu mă pretez la asemenea scenă. Suflă, traiană, zic! Nai să iei de aici până nu suflim! Să sufle? Noi de ce am suflat! Suflet, na uși! Păi să suflu eu una, acum o să mă Ai, Hai, Oki! Hai, unde vrei să puci! Ardiri. Da. Nici mâna pe el. Da. Nici mai pe el. Ordin, domnul Nexuris. Arestează-l și pe ăsta. E complicile dumnealor. Aaa, asta... din ăsta mi fost. a fost. Ia-l la bine aici, puișorul. Îmi pare rău că nu te-am trast cel puțin mai bine. Da, la, să ne mai întâlnim noi, domnule deputat Necșulef. Ia, ordin, ia, ia. Hai, ce-i Noi șeful să te pui la șmecherie! Ai? <laughs> ai fost prost că n-ai suflat. Că ai băut șuică la urmă și să a luat milosul de conec. Ura! Ne? Acum ați-o trimis la dantist. Ia, ieși repede, că te uda. Hai, băi, să-l Au <laughs> făcut... Un... Declarații complete, nu? Senzaționale! Am să le comunic direct ministrului de interne. Să trăiţi. Să cu ce facem? Să-i aplic și lui Constituția conform legii? Până la ultimul paragraf. Să le să În Am înoarea să vă salut, am le Muliu, mă, mă, Rămas singur, Decebal se sculă binișor de pe pat și se așeză într-un fotoliu comod, pipăindu-și gânditor cu cuiele. Pe neobservate, Nina intră în cameră, se apropie tiptil de Decebal și, pe la spate, îi acoperă ochii cu mâinile. Cucu! Socrul meu. Mersi. Nina, tu? Iar la tine mă gândeam în clipa asta. Staci, staci, să nu ne audă nimeni. Am fost la ușă și am auzit tot. Trebuie să telefonezi imediat la poliție și să intervii să fie puși în libertate. Atât cei doi indivizi cât și Traian. să nu, no, asta niciodată... Tu taci și ascultă. Vin de la Ministerul de Interne Comisiune. Bătaia ta a făcut o senzație enormă. Ei. Prietenii tăi politici au protestat până la palat. Aha. Tot Bucureștiul fier Edițiile speciale sunt gata să apară. În acest moment ești omul cel mai important din capital. E de cazul, să speculezi norocul ăsta care ți-a venit din senin. Da, da, da, da, și ce să fac? Demisionezi imediat de la socialiști și treci cu guvernul. Da, da, e o nebunie, ceea ce îmi cer. E imposibil. Ministrul de interne nu așteaptă decât un singur cuvânt. Gândește-te, la socialiști nu ești sigur de alegere. Dacă treci da? cu guvernul, ți se garantează un loc de deputat. Cap de listă într-un oraș de provincie. Într-o bună zi ești în Parlament. Dar nu înțeleg ce interes poate avea guvernul să-mi propuie una ca asta Dar e foarte simplu, dragul meu Guvernul și-a lăsat sarcina să facă alegeri libere Și dacă de la prima întâlnire frunta și opoziția au început să fie bătuți, Situația lor e compromisă Avându-te adversar, bătaia ta se speculează Aha. Îi se dau proporții, se face atmosferă Fiind cu ei, bătaia ta nu mai rămâne decât un fapt divers da, da, da. Izolat, fără importanță da Da nu. nu! Nu! nu. Cum nu? Nu! În orice caz nu pot să dau un răspuns imediat Să mă mai gândesc, o, să o, mai reflectez Să-mi întreb conștiința Nu e timp de fleaguri Dacă lăsăm să treacă măcar câteva ore Se va afla că ai fost bătut din greșeală Și n-ai nici măcar acest merit Și atunci în loc de martir politic Devi ridicol. De aceea ți-am spus că trebuie să i liberizi imediat pe arestați Le dai libertatea în schimbul tăcerii Hai, haide, haide, hotărăște-te Bine, dar. Mm, nu te juca cu norocul că nu-ți vine de două ori în viață Ai mai trecut prin atâtea partide Ei, ce o să mai fie dacă mai treci printr-un da, dar vezi că asta e ultim Ei, Per parcă nu poți reintra în cele din care ai plecat Ei, Ei hai Hai de ce, Ai încredere în mine. Nina. N-ai spus tu că eu sunt steaua ta cea bună? Și cât mai sus te ridici tu, ține minte, cu atât te vin eu mai, mai căsătoare. Nina? Lasă-mă să te sărut. <gâng> și la mai mare, domnule deputat Mai convins, draga mea Mă duc să duc răspunsul ministrului da, da, da, da. Nu uita să telefores la poliție da. Pentru traian <gâng> <gâng> Dragia dragului, nu e fata proastă, Nina? Bă, de ce bal, <gâng> <gâng> <gâng> Nu Ce nu ți-e Nu <gâng> Vreau să-ți fac și eu o bucurie Să mă iers că te-am necăjitați dimineața Vezi însă că eu Mie Îmi trebuie multă vreme să mă gândesc Să mă gândesc temene, că Nu puteam să iau o hotărâre pripită Dar acum am venit să spun Că sunt de acord cu punctul tău de vedere Și diseară merg cu tine Adică merge cu toții la balul de care spune. Nu, domnule nu ne mai ducem la niciun bal. De ce? Pentru că, adineauri am trecut la țărăniști. Tocmai când mă hotărâsem și eu... He? Țara a vrut-o și țara știe întotdeauna ce vrea. Aia e! Aia și astfel, Decebal ne neputând rezista tentației de a să iei pe scaunul de deputat, și-a schimbat convingerile politice și a acceptat să candideze pe lista guvernului. Și iată acum pe Platon, fiul mizei și nepotul său, pe care și l-a făcut secretar, plătind honorariile alegătorilor care l-au votat pe domnul Decebal Nexulescu după un sistem care nu s-ar putea spune că nu e ingenios. Ai jurat? Da! Semnează și pune dată. Așa, bun. Unde e jumătatea dumneavoastră? Mă Nu, nu e falsificată, că m-am uitat eu, când mi-a dat-o domn diputat, întâi, înainte ca să votez. Uh -huh. uh, Domnișoare, Miții, Da. Vezi fișa numărul 11.000? 544 Seria Magnotei 0 734 734 734 da. 11.500 11. 44, așa, acum solitim lipim frumușel, așa, și acum poftim. Hârtia de 500 e întreagă ca de la început, poftim. E în regulă, să trăiți. Până ziua. Ziua. ziua, bună ziua, bună ziua. Ia reznicișor, mai careva de Uf, da. Că mulți au mai fost și astăzi. Chiar că o invenție din astea nici nu mi-aș fi trecut prin minte. Deștepte, unchiul, de ce bal? Ei, ei. Rup hârtia de 500 în două, dai jumătate arvună, votezi așa cum trebuie, primești și cealaltă jumătate. Așa, zic și eu, n-are cum să te tragă pe sfoară, nu? <coughs> Mai e cinela? <coughs> Pentru astăzi am terminat cu poporul. Dămișoară, te rog Poftiți, domnule deputat Da, da De mine mai aveți nevoie? Aș avea puțină treabă în oraș Da, da, da, da, poți să te duci, domnișoară Hunțile mă duc și eu Mă rugam, am asez cu ea în oraș și până la croitor Bine, bine, bine, du-te, du-te, dragă Nu mai am nicio treabă cu tine Când termini, vii direct la cameră Da, da, da La revedere, la revedere da, da Grele zile, domnule Grele Dar a ieșit bine Costă, dar face Cine e? Intră A, ah, bonjour, meu. Ce mai faci, a? Bine că te mai gândești și la mine, dragă Damiene Cum să nu mă gândesc și încă am venit la tine cu o chestiune foarte importantă Eitați, ia spune A, Trebuie să știi de la început că misiunea mea e foarte delicată Și că numai hmm? în baza prietenii care ne leagă am consimțit să fac oficiul de mijlocitor între tine Și o terță persoană de care vom vorbi imediat Uite, uite în afaceri dragă nu mă bac. Nu de altceva, dar nu e încă momentul N-am încă destulă popularitate și nu sunt încă destul de tare în partid ca să mă pot lansa în afaceri. Când o să fiu uh, ministru, da, atunci putem sta de vorbă. Despre ce afaceri e vorbă? Stai puțin, frate. Puțin, nu, nu, stai, stai, stai. Dacă e vorba de afacerile astea din care învârtesc deputații, îți răcești gura degeaba. Nu, nu, nu, să știi. Eu nu sunt omul care să mă bucur la 2 lei acum când pot să iau cinci mai târziu. Nu, nu. Nu, nu e vorba de niciun fel de afacere parlamentară. Nu. E vorba de una pur și simplu sentimentală. Sunt trimis unei femei. A? Ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce? nu o cunoști, nu. Și. Ce vrea de la mine? Ce vrea? Ce poate să vrea o femeie îndrăgostită de la omul pe care îl iubește? Îndră... îndră... Mm -hmm. <laughs> îndrăgostită? Mm -hmm. Ce tot vorbește? Oh, de... Îndrăgostită și încă cum, ca o nebună, praf, praf, praf! de acolo! spune cine! Deși nu mă interesează, dar m-ai făcut curioasă. No, mi-am dat cuvântul de onoare că nu-i spun numele. Vreau să rămâi anonimă până mâine seară la 12 când te așteaptă la ea, la ea. în strada florilor numărul 8. 8. 8. Anonimă? Uh -huh. <laughs> Și de unde mă cunoaște pe mine? Da, de la parlament. Așa, o, da. Te-a văzut da, prima dată acum trei luni când ai vorbit la mesaj. Da, Și da, Și de da, atunci da, vine da. regulat la ședințele camerii ca să te vadă. Ha, <laughs> A început să calci pe urmele lui Gambetta, cu cele femeile cu discursurile. E bine. Ia stai, nițel. Zici că mă cunoaște de trei luni? Da, cam așa ceva. Asta ar fi extraordinar. Ce? Ia-i! Ia trebuie să fie. Cine frate? Nu știu, nu o cunosc. Tot ce pot să spun este că femeia asta a făcut să vibreze în mine o coardă nebănătoită. Scrisorile ei. Cum? ți a scris și scrisori? De trei. De trei luni. În fiecare săptămână primească o scrisoare de la ea. Uite, chiar adinea ori când ai venit tu, asta Hă? făceam. Și citeam o scrisoare de la ea. Vizor, da. -a. -a, Tamir. Tamir, nu puteai să-mi aduci o veste mai bună ca asta? Nu vine să te pup, mă, Damir, <grijința> mai... <grijința> <grijința> și pe mea! Hai să mă Hai să mă întreb, pentru ce? Hm? Pentru că, pentru că tu nu știi ce înseamnă femeia asta pentru mine. Am cunoscut milioane de femei în viața mea. Mm. E bine niciuna, înțelegi? Niciuna n-a știut să-mi pătrundă mai teribil în suflet cum mi-a pătruns asta. Mă dești amorezat bine, mă. Ah, lulea, mă. lulea. Ce n-am făcut până acum să o descoper? Cât n-am rugat-o să iasă din umbre? să-mi spună cine este. A fost degeaba. N-am putut să o convin nici până astăzi. Prin urmare, îi scrii și, și tu? tu? Te cred. Îi răspund la fiecare scrisoare post -restant. Și cu toate Aha. că am făcut fel de fel de cercetări, N-am putut să aflu cine e persoana. Dacă ai ști ce splendoare de femeie e, mă. Măi. Tu o cunoști? Da, din copilărie. Am fost ca frații, până s-a măritat. A, până s-a măritat. -a -a, nu e măritată? Da, da. Și -a. A, o, atunci, înțeleg de ce n-a vrut să iasă din umbra atâta timp. Oh. Mm. Cât trebuie să fie luptat, ea săraca, până s-a hotărât? Și zici că e frumoasă, mă? Ți-a pus Dumnezeu mâna în cal. Și acolo, în strada Flori, unde trebuie să ne întâlnim, cine stă? Nimeni, e o garsoniera mea pe care v-am pus-o la dispoziție. Mersi, ești foarte drăguț. da. Dar ce faci cu garsoniera de obicei? Ofte-n tu. V-ați <laughs> zis <zică> și tu! <laughs> Dar și eu! Numai <laughs> eu am norocul tău. Femeia pe care o iubesc eu nici nu-mi scrie și nici nu are de gând să vină pe la mine. Da. De șase luni mă amână în fiecare zi. N-ai întrebat-o până când are de gând să te amâne? Bine, da, da. Până în ziua în care se va convinge cu o <laughs> Iată, e o mare date. Da, un dobitoc. <laughs> Dobit tot ce au noroc de femei de astea. <laughs> Câte ceasul? M-am luat cu vorba. Trebuie să zbor la bancă. Am ședința Consiliului de Administrație. Merg Mai rămân. Am vorbit cu Nina să vină să mă ia. Da, da, da, da. Eu într-o jumătate de ceas mă întorc. Așa. At atunci, atunci, cum rămâne cu chestia de mâine seară? O gândesc acolo. N-ai nevoie de no? nimeni. La 11 și jumătate iei o mașină și te duci direct, intri ca la tine acasă, uite și cheia Așa, mă, mă dacă ai ști cât sunt de dar mie, de, îmi pare rău de tine că nu poți fi la fel Dar nu nimic! nimic nu-i ai și tu puțină răbdare Poate să hotărăște domnul o și înșele nevastă o, oh, atunci, <laughs> o să iau și eu o garsonieră ca să te zervez. Așa era. Așa Amelie! Amelie! o repede, Amelie! Repede! Bucură-te! Am o veste mare pentru tine. Ce s-a întâmplat? Bărbatul tău te -nșală. Ei? Ce zici? Ești mulțumită? Nu, se poate. Imposibil. Ba da? Minți. Cine știe ce ai născocit crezând că astfel mă vei convinge să scadă în brațe. Și mi-ai spus tu că nu aștepți decât un pretext? E bine, acum l ai. Ia loc, te rog, și ascultă ce am să spun. N-am nevoie de explicații. Vreau dovezi. Dovezi palpabile. Dovada palpabile nu poți avea decât mâine seară la ora 12 în strada Florilor numărul 8. Acolo le vei găsi pe soțul tău în brațele unei femei. Nu, no, nu, nu se poate. Nu, nu se poate. Regret că trebuie să te dezamăgesc, dar de bal era decis de mult să te înșele. La rândul lui, el nu aștepta decât un pretext. Ei bine, eu n am făcut decât să servesc acest pretext. Regele pretextelor! Ia spunem, ce ai făcut? A, nimic altceva decât un comision din partea unei doamne care ne invită pentru mâine seară, la ora 12, la o conferință politică în 2. Cine e această doamnă? Trebuie să-mi spui imediat. Al minte refuz să te mai ascult. Cine e, n-are importanță. Nu te gândi că ar fi măcar o femeie de lume, ori măcar vreo femeie îndrăgostită de el. Nu, no. e pur și simplu una din acele femei care nu pierde nimic dacă petrece o noapte în tovărășia unui bărbat. Mm. Înțeleg, înțeleg. Ai plătit totul tu ca să mă cu ea slăbiciunea unui bărbat. E mare e dovada că soțul tău te înșeală, cu cât e mai puțin importantă femeia. Un om care e capabil să alerge la prima chemare a unei femei, pe care nici măcar nu o cunoaște, înseamnă că în orice clipă e dispus să calce legile căsnicii și că nu așteaptă pentru asta decât ocazia. Exact ceea ce am avut eu de demonstrat. Nu mi-ai demonstrat nimic. Eu nu numesc asta înșelăciune. E prea mare cuvântul și e prea puțin importantă greșeala. Așa? E atunci află că femeia de care vorbim reprezintă în ochii soțului tău cu totul. Altceva decât diverțimentul îngăduit de principiile tale de soție. De trei luni de zile, domnul Decebal întreține o corespondență amorasă cu această femeie, cu această adoratoare necunoscută. Și de unde știi tu asta? De unde știu? Poftim? Privește aici, în sertarul ăsta. Poftim? Numai scrisori. Dar și ce vrei să spui cu asta? Cum ce vreau să spun? Mă rog, îi scrie o femeie și deci scrie foarte frumos. De vezi dovadă dacă mă înșală. În faptul că prin nu știu ce confuzie petrecută în capul lui, de ce m convins că mâine seară la 12, în strada Florilor numărul 8, în locul femeii plătite de mine, îl așteaptă zâna lui din scrisoare. Nu, asta nu! Asta nu se va întâmpla niciodată. Dar ce te privește pe tine dacă e una sau cealaltă? Faptul va exista. Amelie. Amelie, inima mea stă de șase luni la picioarele tale. Bine, dacă îl prind mâine seară, poți să-ți ridici inima și să o pui la loc. Așadar, ești hotărâtă să te duci să-l prinzi. E singurul mod de a mă convinge că îmi spui adevărul. Sper însă că n-ai intenția să faci scandal. și eu sper că n-ai intenția să mă înveți ce am de făcut. De aici, înainte, rolul tău s-a sfârșit. Acum te rog, las mă singură. Am nevoie să fiu absolut singur. Ințeleg, înțeleg, Amelie, și atunci, mâine seară, cu ajutorul lui Dumnezeu... La revedere! Damian, singur, dezorientat, în măsură de câteva ori cu pașii covorul biroului, apoi se hotărâ să plece, dar ușa se deschise și a apărut Nina, soția lui. Nina! Doar în casa altora ne mai întâlnim și noi. Dar ce cauți aici? Te credeam la societate. Bă, am trecut 5 minute să vorbesc ceva cu Deceba. Cred că n-ai făcut imprudența să aduci vorba despre afacerea cu textile. Nu! nu știi că în chestiile mele personale eu nu mă amestec niciodată, no. le știu doar în mâini bun. în de da. astea nu mm. și scumpe. <laughs> Dacă o pleznim cu textilele, cu primul trend după încasarea șperțului, pleci să te odihnești o lună străină ta, de la? Da, am impresia însă că ceva să se lase greu. Bine, dar nu uita că tu l-ai făcut ceea ce este, e creația ta. E obligat de să nu-ți refuze nimic? Știu, știu numai că între decibal cel care era și cel care e astăzi e o mare deosebire. Nu numai că n-a făcut nicio afacere, dar s-a impus și și-a creat o popularitate fără pereche și o cinste revoltătoare. În definitiv, dacă face nazuri, hai dăm și lui. Dacă pun chestia așa, e pierdută dinainte. Niciodată nu e bine să ofer unui hoț ceva. Trebuie să-i lași totdeauna impresia că fură el Altminteri, îl îi drept om cinstit și îl jicnești Vorbești ca din carte pe onoare O carte pe care de la un timp ai neglijat să mai răsfăiești Nina, n dar cum poți să spui una cază? Când tu știi că gândul meu nu mai la tine Că singura preocupări ești tu Nu toci cea femeiatule, mă, mă, uite-te la mine. În ziua în care mă vei înșela, sunt văduvă. Văduvă! Mi se pare că s-a întors de ceva. Hai, acum pleacă. Vreau să fiu singură când discut cu el. Treci, treci pe trâncă. La revedere, Nina. Nina. Ah, ah, ce plăcere să te găsesc aici și încă singurică. Ah, ia loc. Mers. Văd că e ceva important să-mi spui. Se vede gravitatea pe chipul tău. Ce s-a întâmplat? Am fost la ministrul Comerțului în chestiunea de care ți-am vorbit. Totul e aranjat. La articolul 57 din legea asupra importului textilelor, tu propui amendamentul ăsta. E scris chiar de mâna ministrului. La articolul 57 de legia imprezentăției dar dacă se admite amendamentul ăsta, se pot face sub oblăduirea legii afaceri imense de zeci de milioane. Mm, și ce le faci tu? Dar ce sunt eu să fac afaceri pentru alții? Ne. Faci pentru mine. Ia, ia, ia te rog! Nu vă ce amestec poți avea tu în chestiunea importului de textile. Uh, da, cum ce amestec pot avea? Bărbatul meu va fi administratorul delegat al societății care se Aha. va înființa pentru a obține concesiunea importului de textile. Da, da. Firește, dacă amendamentul va fi admis. Da, Gândește-te că avem amândoi obligații față de el. Da? Sigur. Eu n-am nicio obligație față de bărbatul. Cum? Când de trei luni de zile ai luat nevasta, cred că ai cel puțin o obligație morală. Știi? Știi că am impresia că a început să ne Ei, Și înțelegi, un scandal public nu ar fi deloc convenabil pentru tine. Dacă n-are altă treabă decât să stea în sufletul nostru, sigur că o să Dici, -o tocmai de-aia. Trebuie să găsim o treabă, o ocupație. Uite, Consiliul ăsta de administrație i-a răpit tot timpul. Am putea să fim liberi, complet liberi. Tot nu depinde decât de tine. Fericirea noastră stă, după cum vezi, într-un simplu amendament. Mm. Mm? Îmi pare bine că mai adus vorba tu întâi, de chestiunea asta cu libertatea, <coughs> pentru că și eu vreau să-ți vorbesc. <coughs> <coughs> Cred că cea mai bună soluție pentru amândoi este să mai rărim puțin întâlnirile. Poate chiar să le întrerupem de tot pentru un timp oarecare. Cu alte cuvinte, ruptură. Domnul deputat se plictisit și vrea să-și de libertatea. Așa. Ei bine, dragul meu, nu! nu! Să fim și mai departe ceea ce suntem unul pentru alții. Și dacă va fi să se întâmple vreun scandal, vom trage consecințele împreună. Nu știu cum am împărțit și avantajele. Sigur, ți convine, M-am plictisit, mi-e frică de scandal, la Da, dar eu, eu, eu ce fac? De o femeie oh, oh, Pentru nimic în lume Prefer de o mie de ori scandalul Îți da convine decret Un scandal de soiul ăsta nu-ți face decât reclamă ah. Domnul deputat Necșulescu Prins în flagrant delict Cu soția domnului Bebe Damian Avocat fără proces. Da, nu uita că eu te-am făcut ceea ce Acum nu mai mi-este teamă nu. Nici de tine, nici de frate meu și de niciunul care am știut secretul ah -ah. N-aveți decât să spuneți că am fost bătut din greșeală. Ei și? Acum... Însemn ceva prin mine însumi. Am dovedit-o cu vârf îndesat în Parlament. că ți-am făcut eu atmosferă. Mi-am creat popularitate, doamnă. Ha-ha! Plătindu-ți voturile după ideea mea cu jumătăți de cât de 500. M-am impus prin calitățile mele. Ori de câte ori mi s-a prezentat ocazia. Pentru că mie nu-mi trebuia decât ocazia ca să arăt ce pot. Da, da, da, da. N-are nicio importanță dacă această ocazie mi s-a prezentat din greșeală. Totul este că nu m-am desmințit pe urmă, așa că, din acest punct de vedere, și tu și ceilalți puteți să faceți ce vreți. M-am săturat de amenințările voastre. Mm, cum te păcălești! De tu nu-ți dai seama că nu ești nimic prin tine însuți. Da. Că dacă ai ajuns ceea ce ești, ești pentru că am vrut eu să ajungi. Sim. Că e de ajuns să spun un singur cuvânt ca să te transformi ceea ce ești, într-un esc oarecare, ambițios și arivist, trecut prin toate partidele, muiat în toate doctrinele și intrat dintr-o eroare în Parlament. Ei bine, azi vin să-mi revendic partea mea, să intru în pâinea, după care atâtea generații de ești au făcut zâmbre. Nu mă interesează mijloacele prin care am ajuns și vreau să ajung. Uh -huh. Știu numai că în mine simt chemarea unei forțe nevăzute, care mă ajută să calc peste lua de piedicile, să înving toate dificultățile. Nu e forță, e inconștiența tipică a parvenitului. Și dacă vei ajunge vreodată acolo unde râvnești, să știi că numai mai primi ai ajuns. fie și așa, doamnă, da? mai să fie. Escu nu se dă îndărăt de, de la nimic că face aproape un titlu de noblețe din Nescu, asta. N Am și de ce? ce? Sunt unescu Pur Sânge. Nu ești o canalie aia ești. Și pentru că ești atât de tare, domnule iescu înainte de a lupta cu un guvern și înainte de a cuceri o țară, te previn că va trebui să-mi o femeie. O simplă femeie. Astăzi, chiar, soțul meu, Șameli, vor ști tot ce a fost între noi. Nina! Când n-ai să faci una asta, te oprești? Cu ce drept? Dacă nu, cu altul, cu cel pe care mi-l dă forța. Ce ai să-mi faci? Dar cum? Veniți nu știu să tragă cu revolverul. În definitiv, ce vrei, dragă, de la mine? Da. Să jucăm cu cărțile pe față. Ce mi-ai făgătuit? Dragostea ta și apoi amendamentul. Bine. Sunt de acord, dar să alegi ori una, ori alta. Bănuiam că o să-mi propui alegerea. Ei bine, am ales. Azi, după amiază, propui amendament. Noita, la articolul 57. Am ordinul scris la vin. Săptim. unde mai pui că... Are antetul prezidenției de Consiliu. Când mi-a scris-o, ministru, eram în cabinetul premierului. Da, bine, bine, bine, bine, bine, Nina, suntem înțeleși. La revedere, la revedere, la revedere! La revedere! La revedere. Da. La revedere. Da. Bine, o să vedem noi cine-i mai tare. Alo! Elișară, dă dăm te rog Consiliului de Miniștri. Alo? Prezidenția Consiliului de Miniștri? Aici, deputatul Nexuelescu. Dăm te rog cabinetul domnului prim-ministru. Alo? Domnul președinte al Consiliului? Am onoarea să vă salut, domnule prim-ministru. Aici, deputatul Necșulescu de ceva Necșulescu. Da, da, da, voi fi cât se poate de scurt. Domnule prim-ministru, aș dori să vă vorbesc imediat într-o chestiune foarte gravă, de care depinde în acest moment situația guvernului. Nu, nu, nu, nu, nu exagerez deloc. Am aici dovada negru pe alb că unul din membrii guvernului conduce din chiar cabinetul dumneavoastră de lucru, o bandă de misiți care realizează beneficii enorme, bătându-și joc de legi și de țară. Cred că singura soluție momentană este ca ministrul compromis să demisioneze imediat. Înainte de a mă duce la cameră, unde sunt hotărât să dau lucrurile pe față cu ocazia discuției la legea pentru importul textilelor, Vă rog, să-mi faceți onoarea de a mă primi. Da, da, da, da, perfect, perfect. În 10 minute sunt la dumneavoastră. Am o noare. Am o noare. Bravo! Ce? Te-a da, da, da. Te mai bătut că de este așa vesel? N-am timp de tine acum. Taci, frate. Ce vrei? Bani, și multicei. Nu mai dau nicio centimă. Destul mă storci de trei luni de zile. Nu dar da, drăguță. Ce te sirește cineva? Da de aici mă duc direct la gazete Aha. să dau un interviu da. în privința alegerii da. tale în Parlament. Da da da da, da, da, da, da. Fane și cu pișlic, ei de te-au bătut. Nașii tăi electorali o să fie încântat să-și vadă mutra în jurnal alături de tata. Da. Cei trei cavaliere apocalipsului. A da, da, da. ce vrei, du-te unde vrei. Am ispravit cu tine. M-am săturat de șantaje. Nu mai dau nimic nimănui. Bine, bine, Mâine bine. o să vă trâț la picioarele mele ca fie. niște vierni. Toți ăștia care mă furat de trei luni de zile, bine. ține minte ce spun eu. Mâine o să mă cauți acasă și n-am să te pot primi. Dar bă. o să vedem care din noi o să-l caute pe celălalt mâine. Bine. O să spară rău, atât Bucuros că a scăpat de fratele incomod, Decebal cu și aruncă în fugă pardesiu pe umăr, ieși grăbit și cu primul taxi pe care îl întâlni în cale, se îndreptă spre prezidenție. Nu trecuse nicio jumătate de oră de când acasă, în salonaș, Amelie se întreținea la o parolă cu soții general Stamatescu și ușa se deschise brusc spre spaima cucoanelor. Ca o furtună, intră decebal Nexulescu cu fața radioasă și ochii strălucind de beția triumfului. Grisește de general! Perfect. Cumpărați-vă! vă Cu copii! Sunt ministru! Dragi mie, sunt ministru! Sunt ministru! Sunt ministru! Ce ești nebun? Nu sunt ministru! Viu de la președintele Consiliului de Ministri. Ministrul Comerțului și-a dat demisia de telefonic. Și în locul lui. Am fost numit eu. Mâine, oh! nu dimineață de pun jurământul. Șampanie! Vreau șampanie! Să ne scoalăm pe cu șampanie! Să trăiești, mă? Și la mai mare! De ce mal, dragă? De ce mal, dragă? N-am cuvinte la întâmână. Emoția în acest moment este prea mare ca să mă exprim. Cum o să te exprim dacă dormi cu vorba în gură? pupă și gata, socoteală. Să trăiești, scumpul meu cumnat? Să trăiești, măi. Amelie, Amelie. Tu, nu spui nimic? A? Ba da, să trăiesc de ceva. Da. Te va și și ministreasa! Bravo, dragi! Dragi mei, dragi mei, vă lasă o clipă. Mă duc sus să mă schimb. Da. De emoție, ce crezi? De când l-am cunoscut, am știut că n o stăit stofă de ministru. Fraţilor, am nou dat extraordinară. Când vă voi spune-o, o să vă vină rău. E criză de guvern Ce, cel mai cutare și cutare, se şopteşte din sursă sigură că Degebal va veni. venit. <cute> să fii sănătos, nele, că nu mai știm de mult de Domnule, ce poate ajunge un om dintr-o bătoare? <cute> <laughs> în aceeași seară a avut loc în casa proaspătului ministru o recepție pentru sărbătorirea mărețului eveniment. E aproape miezul nopții. Buna dispoziție e generală." Orchestra intonează un tango la modă și perechile elegante dansează la șciv în somtosul hall. În jurul bufetului încărcat e mare animație. Bufetul e distins, băuturile fine și o ușor amecită. Cel mai bine dispus e Traian, pe care decebal mor inimos, așa cum i bine, unui biruitor la iertat. Într-un colț, retras, Langada se plimbă agitat și gesticulând. E astă seară, marele eveniment politic va fi dublat de un oratoric. Domnul Langada va rosti ceva mai târziu un discurs în cinsta lui Decebal. Acum, cu o foaie de hârtie în mână pe care își aruncă privirea din când în când, domnul Langada își repetă silitor discursul. <laughs> că vă spun că domnilor și domnilor, astă seara ne-am adunat aici pentru ca să sărbătorim un eveniment, um, un eveniment uh, un eveniment, un, un eveniment firal, nu? Să fie chiar la a, Așa, așa, așa. așa. A, un eveniment de o importanță capitală, atât pentru noi care ne aflăm aici, cât și pentru întreaga țară care se află afară. A, adică, a, deci. Un eveniment de importanță capitală. Știu, știu, Un eveniment de importanță capitală, cu și cu tare, care se afla la Ce mai scuibi, Iorgăne? Vezi Traian! Nu, nu, mă șer. Revăd discursul ăla. O nu din perfect. Și cu cât se apropie ora că trebuie să-l țin, nu stiu ce că nu mai merg ca eu. De ce nu-l citești, papa? E, aș, e, cum o să-l citesc? Toată viața mea am improvizat, ah. dar tu nu dansești? Nu, prefer să mă distrez la bufet. Hai să te tratez cu un par de șampani. Nu. Fac po poate revire revine memoria. Nu, nu, nu, nu, nu beau, înainte de discurs să mă tai. și n-au voie să pui nimic în gură înainte de a se produce. Ce, tu tu nu știi atâta lucru trăiat? Știam, dar nu te e... credeam primadonă. Eu mă duc să îndregnețel coardele cu sacâză, orvar, Oh, bine că am scăpat de-asta. Cam așa, deci, deci ne-am adunat aici ca să sărbătorim un eveniment, un eveniment. Puf, da, iar am uitat. Na, na că acum a venit de ceva pe capul meu, oamenii. Ia să o cum mai bine în altă parte, că n-o să-mi văd discursul ăsta fi el să fie nici până poate. Dar ce-au trecut Ina și Damian până au venit până acum? Ție nu ți se pare curios? E, ori fi având ei socotele lor. E oricât, dar tocmai astăzi seara să lipsească. Din potrivă, mi se pare că e Chiar e. Asta e bună. mai te voi vorbeam. Ne întrebam de ce întârziați atâta. Era să nu vin deloc, draga mea. Da? Am o migrenă înspăimântătoare. Oh. Dacă nu exista bebe să veni spun drept, i-aș fi rămas acasă. Nu mă feliciți? Ah, da, adevărat, O, o iartă -mă. Sunt atât de buimăcită. Să străiască, ministru Felicitări, mele, excelență Vă mulțumesc din suflet, dragii mei Felicitările voastre îmi fac cu atât mai mare plăcere Cu cât știu că sunt sincere. Nina, dacă vrei să te aranjezi puțin În camera mea găsești tot ce trebuie oh, Nu te ocupa de mine, te rog Vă-ai de ceilalți mă da. Eu știu rostul, că sunt acasă. Bine, atunci te lași, a tuta lor Fumez o țigară bună, Damien, hă? Eh? Ah, da, mulțumesc. Ah, toate noroacele pe tine, dragă de ceva. Ieri ah, ai pus mâna pe cel mai bun portofoli din Guvern. Ah, ah, și astă da. seară hai să pui mâna pe cea mai frumoasă femeie din București. Ah. Ah. Ah. Știi că imediat ce a aflat că a intrat în Guvern, da. persoana mi-a telefonat. Ca mână în întâlnirea. Da, îmi spunea că e frică să nu intimidezi. Un om atât de tare ca tine? Da, tu, tu ai spus că la nu mă duc ca un om de stat. A, nu, ci pur și simplu ca om, desbărcat de glorie și o om? O, da, ce nu i-am spus? Așa, așa. Până am putut să conving. Așa. așa că te așteaptă. <laughs> Fericitule! <laughs> să mulțumesc, dragă meu, îți mulțumesc și îți rămân îndatorat. Dacă crezi că pot face și eu ceva pentru tine ca să te vezi și tu tot atât de fericit cum sunt eu în clipa asta, îți pun orice la dispoziție, poți să contezi pe mine, deși nu sunt atât de priceput ca tine la femei. Ești prea drăguț de ceva. Sper însă că lucrurile se vor aranja și pentru mine. A poate chiar seară? Da, da, da, da, în cazul asta să fie într-un ceas bun. Da. 11 și 10. mai am puțin și-o șterg. Dar ce o să zic că invitații că așa? He, he, he, am aranjat, am aranjat, să-mi dea cineva un telefon din oraș la 11 20, ca să mă cheme urgent la Consiliul de Ministre. În fața acestui argument nimeni nu o să aibă ceva de spus. Oh, bună idee! Mă, întotdeauna ați venit la timp ideile cele da. mai bune! Dar tu de ce ești singură nevasta? Uite acolo! Mai întreține o că se plictisește. Eu mă duc să dansez. Îți dau ție rolul ăsta. da. da, da. da, da. amendamentul pe care l-ai propusier la cameră. Ești într-adevăr un om de onoare. N-am ce zice. Mă mir că tu, care ai un cap politic, nu-ți dai seama că singurul lucru pe care îl puteam face astăzi era cel pe care l-am făcut. Dacă m-aș fi dus la cameră și aș fi propus amendamentul, în clipa asta n-ai fi avut în fața ta un ministru. Da, într-adevăr. Trebuie să recunosc că ai fost foarte abil. Mai biruit cu propriile mele arme. Eleivul și-a trecut maestrul. Felicitările mele. Astă seară sunt atât de fericit că nu vreau să te aud vorbind în betonul ăsta. <sus> Știu. Da, m-am purtat cu tine mizerabil. Ei bine, voi căuta să repar tot răul pe care ți l-am făcut. Ei, repară Începând de astăzi îmi socotesc cariera politică încheiată. Am fost învins. nu mai rămâne decât să devin o femeie oarecare. Da. în definitiv, poate mi-ai făcut un serviciu. Pentru care însă nu-ți mulțumesc. Și totuși sper că în curând ai să-mi mulțumești. M-am hotărât să-l fac pe Damian, secretar general al ministrului de comerț. Ce zici? Escu nu e chiar atât de canalie Pe cât pare Nu, no. <laughs> sigur E chiar mărinimos Ei bine, domnule ministru În numele soțului meu Refuz onoarea care îi se face că Nu poți refuza în locul lui Da, da, de vreme ce oferta mi s-a făcut mie Ei bine, în cazul ăsta da. Nu să-i vorbesc lui Zadarnic, te asigur că nu va primi De ce bani? Dacă ești drăguț o privă Îl scuz Nina, să-i comunici ceva urgent O, vă rog, de ce, Bal? Da. A telefonat directorul de cabinet al primului ministru. Te cheamă imediat la prezidenție. Zice că aveți un consiliu de noapte. <coughs> consiliu de ministri noaptea, dar ce un nebunit. <coughs> ah, trebuie să se petreacă ceva grav. Probabil. Da, da. Da, da, da, da. Bănuiesc eu ce este. Se discută probabil măsurile pe care trebuie să le luăm în legătură cu greva de la manufactura de tutun. Da, da, da. Nu se mai astâmpără și socialiștii ăștia. Parcă văd că iar îi facem loarcă. Altădată te-ai fi revoltat. Acum râzi. Altă dată nu eram ministru, dragă. Eu cred că ar fi mai bine să o șterg englezești ca să nu stric petrecerea. Într-un ceas sunt îndărat, sigur. Dar de unde știi atât de sigur când te întorci? Un consiliu de noapte nu ține mai mult decât un ceas. Depinde de consiliu. Unele țin până dimineața, mai ales acelea care încep de la 12 încolo. Da, okay. da Sunt dezolat dacă voi fi obligat să stau până dimineața Da, da. Totul nu depinde decât de, de natura Consiliului Aș fi fost încântat să-mi petrec prima noapte ministerială aici cu voi, okay. între ei. Dar țara nu își menajează niciodată oamenii puși să o conducă. Sărace de voi De ce râs? Ești atât de amuzant când te cere țara este pravește și că mă enervează Patriotule A mine te rog, nu mai râde Nu pot Dacă nu pot Bine, hai să ne explici mâine ce a însemnat râsul ăsta Dar de ce mâine? Îți pot explica și acum e, Da, acum da, știi bine că minutele îmi sunt numărate da? da? De cine? De, de, de, de cei care mă așteaptă la Consiliu a? Nu pot începe ședința fără mine, nu. Eu, cred și eu. Ar fi unica ședință în felul ăsta. Un Consiliu de Ministri? Fără ministri. Ce vrei, ce vrei? Ce, ce vrei să spui? Că ești ridicol. Tu nu vezi? Ridicol? Pentru ce? Pentru că un om atât de stăpân pe sine, atât de puternic între bărbați, îți pierzi scumpătul de îndată ce o femeie, oricare ar fi ea, își pune mintea cu tine. Nu nu percep unde vrei să bați. E tu nu vezi că știu tot? Ce știi? Tot nu înseamnă nimic. Precizează. Știu că astăzi seara n-ai niciun consiliu. Co Că ți-ai aranjat o convorbire la telefon Să pleci de aici la 11 și jumătate Exact Pentru a te duce în strada Florilor numărul 8, 8? Unde te așteaptă o femeie misterioasă Cu care ești în corespondență de 3 luni de zile Amelie, de, de unde ești tu toate astea? Da chiar de la ea Cum? A venit și mi-a mărturisit totul Astă seară chiar Unde? Ici. Cum, femeia aceasta în acest moment e în casa noastră? S sigur Amelie, îmi dau seama că sunt absurd Că ceea ce fac acum față de tine este un lucru de neiertat. Dar dorința de a ști cine e această femeie e mai mare decât judecata mea. Vreau să o văd, dar înțelegi, o singură dată. Și-ți jur că va fi ultima. Unde e? Da, o caut, I-ai scris de atâtea ori că dacă ai vedea-o pe stradă, ai recunoaște-o dintr-o mie. Acum e încasată. Dicește-o. Da. Nu văd nicio dintre femeile care se găsesc aici, în acest moment, pe cea care ar putea să fie ea. Dar ce are atât de deosebit de celelalte? Nu știu. Nu știu cum să-ți spun, cum să-ți explic, ca să pricep mai bine. Uite, de exemplu, are ce-ți lipsește ție pentru a fi o soție ideală pentru mine. Adică? Știu eu, bunăvoința pe care tu n-ai vrut să-mi-o arăți ca să-mi scuz defectele și să menajezi ambițiile. ambiții. Poate că dacă ți-ai fi deschis sufletul în fața mea, ți l-ai deschis în scrisorile pe care li trimiteai ei. Aș fi putut să te cunosc și eu mai bine și să-mi dau seama de lipsurile mele. Vezi tu, Amelie, am să stau cu mărturie Tu m-ai intimidat întotdeauna pe mine. Și asta pentru că în fața ta n-am putut să-mi uit niciodată origină. Dar n-am făcut nimic niciodată ca să-ți o reamintesc. Ba da, ba da, fără să vrei. O observație la masă că mănânc brânza cu cuțitul, o remarcă în fața șoferului că mă urc în mașină înaintea ta, mi-o aminteau mai mult decât dacă mi-ai fi spus de-a dreptul parvenit. Dar nu te-aș fi crezut niciodată atât de sensibil. Nicio sensibilitate nu este mai trează decât a omului care vrea cu orice preț să-și origina. Nu pentru că se jenează de ea, ci pentru că ea ca o piatră de picioare. Oameni ca mine nu sunt nicăieri și nu sunt ai nimănui. N-au stare civilă, n-au trecut, numai viitor. Dar ce fel de om ești tu? Un om hotărât să ajungă cu orice preț, cât mai sus, cât mai repede. De aceea nu-mi aleg niciodată mișloacele. Dar pentru asta am nevoie și un singur lucru, de încredere în mine. Iată de ce scrisori acestei femei au avut în viața mea importanța pe care o au. Mi-au redat tot ceea ce pierdeam lângă tine, această încredere în mine. De aceea țin atât de mult să o cunosc, ca să-i mulțumesc. Aveam impresia că te duci la rendezvous cu alte intenții. nu e adevărat. Ba da. Fiindcă unei femei care-i datorezi atât, nu-i se mulțumește într-o garsonieră pusă la dispoziție de un prieten comun la miezul nopții. Cum? Pentru asta și renunța să vii astă seară și m-a sărcinat pe mine să te înștiințez. Iartă mă dar nu pricep deloc. Amelie, Ameni, tu, tu ce rolul joaci în toată afacerea asta? Eu? Joc două roluri în același timp, pe-al și pe-al meu. Cum? E cu, e cu putință! Amelie! Amelie! Ești, tu ești corespondenta mea anonimă? Doamne, cât sunt de dobitoc! Draga mea, Amelie! Nobila mea, Amelie! Nu uitați, te caută invitații, trebuie să te duci în lor! Amelie! Amelie. Amelie. Ce faci, frate, 12 fără ceva, te credeam plecat, te așteaptă femeie. Nu se face una acasă. asta. Lasă să aștepte o ovace scurtă. Ce înseamnă asta? Ei cum, tu ai luat-o în serios? Ce? este întâlnirii de-asta seară. Păi asta e, păi, sigur că... Păi bine, mă, eu sunt om să umblu noaptea prin garsonierile prietenilor Ca să mă întâlnesc cu toate aventurierile din lumea asta Da, dar nu înțeleg nimic, nu mărturisesc că... Eu am crezut că e vorba de o glumă, al nici nu mă pretam Să zic că nu vrei să țin și el Da, Ca nici prin nu trece, Amelie e o femeie de șalaltă. Și eu, eu sunt omul care s-o înșel la prima ocazie, sau nu credeam că ai asemenea opinii despre mine. Mă cunoști atât de atâția ce drag. Nu ești bărbat drag, ascultă-mă pe mine. Se frică de nevasta dar ăsta e adevărul. Ești laș, scurt. Lași? <laughs> Pentru ce? Pentru că numai un laș poate să scape din mână o ocazie ca asta. Sau un soț care-și adoră nevasta. Bine, treaba ta e puțin în pază. Am să-i să nu mai fie și gata. Eu, dragă, am vrut să-ți fac un serviciu, și atât, tot. Dacă tu ești proșe, ai superstiții conjugale, te privești. Iescute, am impresia că-ți pare ție mai rău decât ar trebui să-mi pară mie. Sigur că îmi pare Ei, De ce? Fiindcă tu mă descurajezi și pe mine, așa. Când știam că tu, tu ți-i înșel nevastă, venea și mie mai ușor să-mi înșel pe a mea. Nu-mi ești prieten adevărat să știi. De ce? Eu nu-mi atrag în ceea ce privește persoana care te interesează sprijinul pe care ți-l am făcut. Da? da? Foarte mulțumesc. Singurul sprijin pe care puteai să-mi l dai era să o înșel pe Amelie. Nu văd legătura. cum nu o vezi? <coughs> Știm că tu o înșel pe Amelie, aș fi avut și eu un stimulent, să o înșel pe Nina. Eu sunt un om fără inițiativă. Am însă un extraordinar spirit de imitație. Îmi pare rău că în cazul ăsta nu-ți pot fi de niciun folos. Mare noroc care nevaște. Rămân credincios fără să vreau. Din cauza ta? Sunt încântat. Îi datoram de mult o reparație. Reparație? Da. Tu E cel mai potrivit cuvânt, fiindcă pe de-o parte am stricat căznicia, și pe de-altă parte eu o reclădesc. Tu i-ai stricat căsnicia, nu înțeleg. E foarte simplu. Angrenând-o în viața mea politică, am făcut-o să se depărteze oarecum de tine. Fuș! Nu mai face pe pastorul cu De medicii mi-ar de mie acum. Oh, și ce bine le aranjeasem pe toate. Dar eu... Tu ce ai aranjat? Ce... E, e chestia cu, chestia cu scrisorile. Da. Știi, Știi, ale cu erau scrisorile pe care le-ai găsit în seadarul meu? Apropo, așa e. A -a. Ale lui Platon, mă. Da. Ale lui fie secretarul meu. E scria lui, una. <girii> <girii> Și tu, e? tu mai crezut. Uite de la mine. Am eu fason de om care ține corespondența amoroasă cu femei necunoscute. Adevărat, n-ai. n, -ai. -ai, n, -ai. -ai, n -ai. Cum n-am? n Lucrurile astea nu mai sunt pentru oameni de vârsta noastră. Sunt pentru cei ca Platon. <girii> Ai dreptate. <n -ai. girii> Mai ne dau drumul la garsoniere. Apropo, să-ți dau gheia că uit la mine. Nu-mi pare rău decât că am plătit chiria pe 12 luni înainte, Între care 6 am oftat în ea și la 6 trebuie să renunț. 10.000 de lei pe lună. Am oftat de 60.000 de lei. <laughs> păi, dar nu e puteai să-ți cumpere un motor cu banii ăștia, să-ți locul la oftat. E, da. ca să nu mai ai timp de oftat, știi la ce m-am gândit? Nu. No. Să te fac secretar general la ministerul meu, la comerț, e? ești singur om în care pot avea încredere că o să-mi pot aplica liniștit programul meu de lucru. De ce, Balb, serios? Domnule, în chestiunile politice nu glumesc ca cu garsonierele. Primești? Mai e vorbă. Nu știu cum să-ți mulțumesc. Domnule ministru, puteți conta pe mine. Bine! Bine! Bebe, un moment te rog, vreau să spun ceva Imediat, mă să te rog o clipă, dragă Decebal Da, da, te rog, te rog, Nina, Nina, Nina, sunt secretar general la comerț Decebal mi-a dat o dovadă de adevărată prietenie Tocmai de asta te căutam să vorbesc Cred că n-ai primit De ce să nu primesc? Pentru că nu trebuie să primești nimic de la Decebal, înțelegi? Bine, dar e o situație importantă Este ceea ce am visat atâta vreme O să fiu și eu... Cineva? O să am și eu un nume? O să fac și eu avere? Și unde? Pui că am posibilitatea să dobândesc toate astea fără sprijinul tău? Numai prin calitățile mele? Numai pentru una din calitățile tale. Aceea de a fi soțul meu. Nu pricep. De ce a fost amantul meu. Cum? Acum ai priceput, cred, nu? Tumant, tu... Este, este imposibil! De, pentru tine! M-am sacrificat! nemernic, Nemernico! Fără, ne fără, fără scene în casă străină, te rog! Acasă la noi îți stau la dispoziție pentru restul de calificative. Deocamdată du-te și comunică domnului ministru al comerțului Azi. că refuzionarea pe care s a făcut-o. Apoi vino să mai să mergem. Te aștept aici. Am să-l omor! Nu ai să spui niciun cuvânt despre ceea ce ai aflat acum. Refuzi atâta tot. Să fim înțeleși. Nu se face că ai rămas singură în atâta lume? Ha, intenționat! Da? Mi-aște bărbatul ca să plecăm. Așa curând, de ce? După cele ce s-au petrecut adineau între mine și el, nu mai putem rămâne un minut în casa voastră. Oh. V-ați Nu, nu. Ne-am făcut confidențe. Așa. Nu ne mai văzusem de mult în doi și da. am profitat de prima ocazie. Da. Și ce fel de confidențe? Da, fără importanță. I-am mărturisit că l-am înșelat cu bărbatul tău. Știam de mult, Nina. Cum? Hmm? Știai? Da. Și ai tolerat să te înșeli cu mine sub ochii tăi? Curios, da. Te credeam o femeie mândră. Și eu pe tine la fel. Tonul pe care-mi vorbești îmi dovedește însă contrariul. Nu mai merit prietenia ta. Mm -hmm. Ți-am necinstit casa mm -hmm. în care m primit cu atâta mm -hmm. dragostea. Nu ești tu de dină, Nu. Mi s-a fi putut întâmpla și mie același lucru. Și soțul tău a fost îndrăgostit de mine. Bebei? Da, bebi. Acum îmi dau seama că am fost o proastă no. Pentru un om pe care l adoram M-am dat care nu mă interesa no. Și acum i-am pierdut pe amândoi Ce rău -am pare că am cedat unui moment de furie Și am mărturisit totul de bebe no. Îl cunosc Nu no. mă va ierta niciodată Ba no. da, ba da sunt o nenorocită, Milii. Nu, nu încă, Nina. Poți deveni când vrei fericită cu un singur cuvânt, fără să cere iertare soțului tău. Dar tractez sire? Nu eu o să vedi cu nimic. El cu atât mai puțin. Și atunci vei vedea. Îți va cere tot el iertare că te-a certat. Crezi? Cu te Să fim veseliți. Să nu le dăm satisfacția că ne-a făcut nu? Îți Nina. Vine a fac apel la judecata ta și te rog să fie arbitru. Da. Acest domn, după ce primește ori să fie secretarul meu general, vine acum cu de un cot și îmi spune că refuză. Oh, Iași, da. da, cum o să refuzi? Încrederea pe care o arăți nu poate decât să-l onoreze. Cum? Tu spui asta? Îndrășnești să crezi că după cele ce s-au petrecut între voi mai pot primi ceva? A? De la această canalie? De ce nu ăsta, bebe? Ei bine, profit de faptul că suntem câtești patru la un loc ca să dau adevărul pe față. Amelie, știu, știu. e posibil să crezi asemenea copilării? Ce copilării? Nu știi ce vreau să spun. Ba da, da. Că Nina și cu decebal, așa și pe dincolo. De unde știi? De la mine. Eu ți-am pus farsa la cale el cum mai Nu fii supărat, bebe! Am vrut să vedem dacă ții mai mult la Nina decât la postul de secretar general. mi a sfăcut o Să-ți lași Să <si> fim atenți acum, socrul meu o să țină discursul. Doamnelor și domnilor! Ai grijă, papă, să nu cumva să te încurci, e blazonul nostru un joc. Doamnelor și domnilor, astă seara ne-am adunat aici ca să sărbătorim un eveniment de importanță capitală, atât pentru noi care suntem înăuntru, cât și pentru țară care este afară. <guru -tri> Într-adevăr, scumpul meu ginere și iubitul nostru prieten, de ce a fost numit astăzi după amiază Ministru al comerțului. Recad Recat de jos dintr-o familie modestă, dar onorabilă. Trece peste biografie! Trecem peste biografie că timpul este bani! Plecat dintr-o familie de, uh, uh, da, uh, a ajuns numai prin munca și calitățile lui alese să ocupe astăzi unul dintre cele mai importante ministere ale noastre. <fuzi> Ministrul Comerțului este centrul de gravitate în jurul căruia se învârtesc, se învârtesc toate afacerile țării. Treci peste afaceri, vină la concluzie că se trezește șampania. Trecând însă peste afaceri de care este prematură să vorbim, să venim la concluzie, care nu poate fi decât una și anume să strigăm din fundul inimilor noastre... Trăiască noi ministru al comerțului, trăiască Begema-l spune <fie> Cuvântul sărbătoritului nostru. <coughs> da. Um, doamnelor și domnilor, se Să... un moment, vă rog. Alo? Da, dar eu. Chiar ministrul comerțului la telefon. Hai, bună seara, domnule prim-ministru. poftim? Poftim? Ce face? Când a din auri? Vă salut! Doamnelor și domnilor, mi s-a comunicat o veste neașteptată. Guvernul a demisionat Adineauri. Oh! În clipa asta nu mai sunt ministru. Oh! Dați-mi voie! Dați-mi voie! Am spus că nu mai sunt ministru. Ei bine, domnilor și domnilor, dați-mi voie să vă spun... Că sunt cel din care mă bucur că nu mai sunt ministru, că nu mai fac parte dintr-un guvern care neputându-se menține la putere, dă cea mai autentică dovadă că e incapabil de guvernare. Sara are nevoie în aceste momente de grea cumpără pentru ea, de un partid. Ei bine, domnilor și domnilor, acest partid am să-l fac eu și îl declar întemeiat chiar în această clipă. E vorba de Partidul um, Național Liberal Țărănesc. Să trăiesc! Yeah! și domnule președinte. Sunt cel mai fericit om că ți-ai făcut partidul tău, fiindcă din acesta cel puțin n-ai să mai poți fugi niciodată. Bravo! Ați ascultat Escu, adaptare radiofonică după piesa lui Tudor Mușatescu, realizată în anul 1953. Distribuția a fost următoarea. Decebal Ion Lucian, artist emerit. Iorgul Angada, Gheti Mică, artist al poporului. Traian Necșulescu, Radu Beligan, artist al poporului. General Stamatescu, Nicolae Gărdescu, artist emerit. Platon Stamatescu, Nică Ciprian. Bebe Damian, Nichia Tanasiu, artist al poporului. Amelie Marieta Deculescu, artistă emerită. Miza Maria Vauvrina, artistă emerită. Nina Damian, Virginica Romanovski, artistă emerită. Comisarul Iordanescu Bruno. Gardistul Ionescu Horațiu. Doctorul Mircea Constantinescu, artist emerit. Fane Grigore Vasiliu Birlic, artistă al poporului. Pislică Alexandru Giugaru, artist al poporului. Alegătorul, Haralambie Polizu. Miții, Cocaenescu. Manole, Emil Popescu. Crainicul, Nestroe, artiste artist emerit. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia de studio, Armand Stambuliu și Constantin Botez. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.